Гарненько наречену місту показати. Словом, вирішив я вивезти чайку з гаража всього 4,5 кілометрів від ЧС. Шкода кидати. Та й печатки, документи деякі мав забрати. А реактор вже світиться на всю потужку. От і розігнався я на всі 130 швидкості, як під куполом цирку, без страховки. І так, на всій космічній, за пів кілометра до станції, лечу. Попідводящий канал з усіма печатями. Рентгенів 850 там було, а в самій машині 17. Отож, стала сторч наша чаєчка, отот шубов не на дно. І як я з неї вислизнув, та ще й мішок прихопив, лише Бог відає. На ті всі 700 метрів до бункера на станції так газанув на своїх двох, що й очі ропою засліпило. Сам не знаю, летів чи впав за дверима, як лантов спокійником. Серце в горлі, у скронях ось, -ось розірветься, в голові гуде й дзвенить. Кузня Вселенська, ніби чорти пекло задраюють, а прочунявся тільки, як генерал мені склянку спирту між зуби вливав. Інна помітила, що чимало її співрозмовників у зоні виробили самоіронічну, ніби захисну від серйозності і складності ситуації умову. Може, таким чином легше було від біди бідою затулятися, бо тут і правда чорна, як у довини поли, і біда біду поганяє. Вважайте мене хоч скандалістом, хоч ким хочете, а я, між іншим, якщо серйозно, прогнозував аварію. Взагалі був в опозиції до директора станції. Безхарактерний він, по обличчю ж хіба не видно. І на миттю зиркнула, мов би, фотографуючи, запам'ятовуючи на начальника гаража. Вилицювати і запалі щолки, вольове мужнє підборіддя, вираз упевненості і правоти відчайдуха, який за правду ляже, хоч і під бронетранспортер. За свою правду. У мужчини воля має залізна бути. А де вона в нього? От такий парадокс вийшов, уявіть собі. Активісти, члени бюро, секретар парт організації, голова цих кому розбіялися хто куди, а залишилися ніби одні нехлюї вчорашні. Так їх відміняли завжди. То ось цей контингент і показав, хто чого вартий, коли танки йдуть. Які танки? ніби ж схаменулася, що заслухалась Інна і занотувала, підкресливши двічі, перевірити. Це я так, до слова, воєнна термінологія, по обстановці. Мені Галина Михайлівна подзвонила вночі о 1:40, сорок. Каже, серйозна аварія на станції, пожежа. І знову телефонує за 15 хвилин. Пробі кричить, ну я рвану у гараж. Людей же треба піднімати, а тут вихідні. Ви пам'ятаєте, хто в селі, хто в Києві? Викликав заправщицю. Пожежні, швидкі, усім треба миття. Машини міняли, скло розбивати доводилось, ключів вже не було. Ну і ганяли по-чорному. Мчу на станцію щодуху, а тут на прострілі скінчився бензин. І хвилин двадцять пять простояли. Реактор як камін відсвічував. Нас Волга забрала, а свою машину так і покинули. Я до чого це кажу? Бо до 29 квітня ніхто нікуди не йшов. Жодної відмови. Працювали чітко. Не те, що в мирний час. Поїсти ніколи було. Сухі пайки мали, а руки помити нічим. 27-го підвечір лишилися самі чоловіки. Усі водночас працювали дві доби. Потім уже графік склали. Ми з Калістратовичем по черзі. 28-го вирішили засипати реактор свинцем. Треба до ЦЦР, цех централізованого ремонту, під'їжджати. А водії з Рівненської станції категорично беріть машину, а ми на розвантаження не поїдемо. Відбуваємо. Що робити? Тут Гена Горбунов і Калістратович у вестибюлі станції почали одягати протихімічні спецкостюми. Тільки й мови було, треба комусь. Ну і чорт з ним. Інна швидко заповнювала сторінку за сторінкою блокнота, і, аби перепочила рука, майже ствердно запитала. Нагородили водіїв Юрію Івановичу? Криченко поморщився, якось автоматично, ніякого потер лоба і розгублено сказав. Та знаєте, як буває, хто орав, сіяв, збирав, а хто кроваю уминав. Звісно, від начальника залежить ініціатива. Думаєте, мабуть, про себе б не забув? Та представляв я у списках Володимира Калістратовича, проте в парткомі зауваження були, мовляв, випивав раніше. Написав я тоді доповідну на партком, аргументував свої заперечення. Та вже пізно було, поїзд пішов, а потім я залів у лікарні на півроку. Ясна річ, орден Калістратовичу водилося б дати, заслужив, за всіх віддувався, а одержав інший, майстер спецгаража, великий герой, мийку машин організував. А як поїхав з Прип'яті на три дні першого травня, то повернувся аж у липні». Інна, розуміючи, всміхнулася, обережно чи то запитала, чи скорше знову ствердила. «По дурному багато спалили людей». Криченко швидко блиснув з під лоби і загасив блискавку, повів бровою. «Спритники не рахували собі страшні дози. Це ж профмаршрут. Хоч начальник ЦО особисто об'їхав кру станції. Карту склали, значить... Схема до обстановки була, але Брюханов вимагав перевірити ще раз, і потім, уже ця дорога, якою ми їхали, виявилася у десятки разів брудніша, ніж друга. Ми ж могли змінити маршрут. Та друга дорога мала поворот біля Еврики, там був розкопаний відвал».